Parókás pörgencs Besorolása 3x-es osztály. Az Ausztráliában honos rovar körülbelül 12 mm-es, bár színe élénk zafírkék, sebes röpte miatt a muglik csak elvétve veszik észre, mi több gyakran a varázslók is csak akkor figyelnek fel rá, ha már megcsípte őket. Az állat szárnya a fejetején helyezkedik el, Srepülés közben a test többi részével együtt propellerként forog. A potro hosszú, vékony fullánkban végződik. A parókás pörgencs csípése szédüléssel és lebegéssel jár. A fiatal ausztrál boszorkányok és varázslók körében nemzedékek óta dívik a pörgencs gyűjtés szokása. A befogott példányokat csípésre ingerlik, hogy élvezhessék az említett mellékhatásokat. Tudni való azonban, hogy a túl sok csípés napokig tartó irányíthatatlan lebegést okoz, súlyosabb allergiás reakció esetén pedig az elemelkedés krónikussá válhat. A szárított fullánkot bájitalok készítéséhez használják, s úgy tudni a bűvös bizsere nevű népszerű édesség összetevői között is szerepel.